що стоять під ясним небом такі могутні і спокійні, мов би все життя вартують цілющі тутешні трави, і нагріті сонцем озера тиховоди і цю латочку плавневої пухкої, найродючішої на всі степи землі. Знаєш, хлопче, чому земля в плавнях має таку силу? запитує мене бувало Яворницький. А чому? Річкового мулу під нами тут на аршин. На весні великий луг весь повеню заливає. І Дніпро несе мулу сюди, мабуть, не менше, як ні в долинах Єгипту. Ось чого тут усе таке дорідне. І картопля, і гарбузи, і кавони ось які родять. От спробуй на козаче, підняти лишень оцього рябого, чи подужаєш? Величезна, як бочка, смугастий кавун лежить перед тобою, аж землю вдавивши. Ти спершу поглянеш на ключечку, чи вже всохла, що є вірною ознакою доспілості кавуна. Потім обіймеш рученятами цього теплого, тугого велетня – а ну ж як би його підняти Силкування буде тривале і уперте Щедрий плавневий дар вислизатиме з дитячих рук Але ти, супучи, знову берешся, щоб його подужати І усміхнена на молода твоя мати І діди-баштанники весело спостерігають цю сцену Очей не зводячи хлоп'яти, що бурюкається з викоханим на плавневім сонці Дишем за шкільний глобус Більшим за тебе самого кавунищим Нарешті, охопивши ручатами, ти підняв його Тримаєш біля грудей цей теплий, нелегкий глобус Молодчина, видно, що дух у тобі є Похвалить Яворницький малого, а мати з гордістю пояснить Це ж хрещеник ваш Дмитро Івановичу «Вже ви, мабуть, і забули?» їсть сміхнеться. «Та їх же у мене багато!» Справді, бо скількох новонароджених Яворницькому доводилось тримати до купелі. Молода сім'я вважала честю запросити Яворницького на сімейне свято, адже ритуал народження людини у степах завжди був святом. Як світліла душею та мати... Чиє дитя потрима до куполі Дмитро Іванович, бо вважалося, що професор уміє навіщувати новонародженому щасливу долю. Коли кличуть до хати, де немовлятко знайшлося, Яворницький ніколи не відмовить. Дотримається звичаю, прийме від матері крикуна на свої огрубілі на розкопках ще дужі руки і, всміхаючись до невгамовця, запевнить батьків, що нічого немає для нього приємнішого, аніж почути, як ще один отакий голосистий степовик озивається до білого світу, до життя. Свято народжень у наших краях завжди робило людей ніби дружнішими між собою, і бувало довго того дня линуть з двору батьків пісні розлогі і неквапні а надто та, що вона ж його спородила в зеленій діброві. А Яворницький сидить на призбі, весь поринулий у світ цих пісень, частіше задумливих, ніж грайливих, і назавжди нам, підліткам, вкарбуються в душу його мовлені чи до нас, чи до самого себе слова». Щасливим має бути дитя, що народилося із згоди і любові. Дитя, яке входить у світ під щиросердну музику людського співу. Кожна людина народжується прекрасною, це безсумнівно. Одначе звідки ж потім виплоджується підступництво, розбійництво, зрада? І тут знову почуємо від нього не раз уже чути. Звідки постає Ярема Вишневецький, що вигодований цим хлібом, бувши потомком легендарного Байди,